Velkommen til de sorte spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lort 1400 14.08 klokken. Ja. Det er torsdag eftermiddag. Ja. Og sikkert er en dejlig dag. Helt seriøst. Er den dejlig? Ja? ja? det var en god dag. Ja. Anders, øh, men, men der er lidt maluert i bæret, udenbart, oh. som det man siger. Kom Så, øh, i går... Ja. Der lavede vi på vores podcast, som kan hentes på dr.dk.skros og Nu. En hilsen til vores venner. Anders Trandemøller, Michael Simpson og Henrik Vibskov, som tilsammen udgør Anders Trandemøllers live setup. Ja. Det er er bliver har. navnet Anders Trandemøller. Trandemøller Live in Concert. Live in Concert, korrekt. Ja. Og jeg vil så også at kalde vores venner, er også lidt prætentiøst for vores vedkommende. Det ja. er vi vinder med dem, jeg tror ikke, det svarer de her. Til sydende ikke, fordi at, øh, nede i Australien, der ligger de her rundt nu, og øh, jeg har faktisk regnet ud, tror jeg nok, at den største øh, enkeltstående, om du vil, verdens turné, et band nogensinde har lavet, eller en artist, eller en et eller andet, hvad det nu er for noget, det der unka musik ikke? Mm. Når man bare en DJ'er tager rundt med... Med ja, sin tænder sin, på båndomtagen ja, uh, uh, uh, uh. <laughs> En af Trolde synger Men ja, hun er jo heller ikke med øh, Men så er de på den største øh, tunesiske med dansk bane Tror jeg nogensinde har været på jeg Tror jeg også Så øh, Eller bane oh, Hvad kalder man Projecting? det ja, Projektet Projektet ikke? Ja. Projektet Anders Trendemøller. Så i går, der har vi lavet en helt speciel... 6.37 sekunder. Vi ved, at de sidder dernede og de lytter øh, med øh, til podcasten. Det er det eneste kontakt, de har med Danmark. Yeah. Og så lavede vi en helt speciel intro i går. Vores podcast, hvis du ikke har downloaden, kære lytter, gør, gør, det. Hen. gør det. Der er nogle fantastiske klip på. Der er vores ven for den norske Nobelpris ja. kommittéen. Der er vores klip med, fra Jørgen Lidt-filmen, hvor der bliver sagt Tisimand, Altså bare den hårde udgave af Tissimand, som så er P.I.K. Og så videre, og så fremdeles. Uh, ikke forvekslet med PKK. Men, men hvor om alting er, har vi hørt noget fra vores venner i Australien? Er der kommet noget den anden vej? Nej. Og det, og det er jo det et venskab, uh, Trandemøller Møller og kompagni. It's 2 way street. det a tale engelsk, fordi de har været på vejen meget længe. Ikke? Og jeg kan huske en gang, dengang Michael han var ung og endnu ikke anerkendt, uh, så uh, gav han også et nummer, kan du huske det? Mm. Han forjædede også et nummer. Så hed kokain på det var vi glade for, indtil det pludselig optrådte på hans plader. Ja. Så, er det, så er det hans eget igen. Ja. Må jeg læse noget for dig? Ja. Det er fra den lokale vis, der ud fra, hvor jeg kommer. Det er øh, for lokale visen Er der en igen, der har vundet et lasagnefad? Nej, det her er bedre. Hvad er det, du ved have lede efter? Ikke pikklip. Du må ikke spille ja, ja, ja, øh, Udstyret med et samuræsvær en baseballkølle. Oh. Blev en 17-årig dreng fra Måleu taget for 22. gang. Hører du efter? Ja, jeg hører ikke den grej. Nej, du kan ikke. Du ved noget med noget. et baseballbat, og en øh, klokkøle blev en 48-årig mand taget for tredje gang. gange. Okay? Oppe i numsten havde han. <laughs> Nå, så hørte du, ja, du efter. Okay. Øh, for 22. gang uden kørekort, da han blev stoppet af politiet i Ølstykke. Det skete kl. 51. om aften. Ja. De 22 tilfælde er alene sket her i 2007. Drengen okay. har tidligere fået beslaglagt to biler. Og sådan ender det sandsynligvis en også med den bil, han kørte i. Samtidig sigter politiet for overtrædelsen af våbenloven. Fordi politiet både fandt et en baseballkølle. Øh, I den nye, sag, den nye sag her kan godt ende med en tur i fængsel for den 17-årige. Generelt bliver bøderne jo større og større efterhånden, som vi tager folk for at køre uden kørekort. Men det ender jo med en frihedsstraf, og denne gang bliver han så også sigtet for overtrædelse af våbenloven. Fortæller Stefan Thomsen fra politiet derude. Ikke? Det er jeg glad for at høre. Hvad skal man med, med et samuraisværende? En baseball for 22. gang, uden kørekort. Det er ølstykke? Ja. Jeg tror ikke, man skal spørge om det. Nej, det er faktisk det er, det er, det er helt normalt. Du er Æh, af samme by, ikke? Jeg er lige på vej på Hampen, jo. <laughs> det hedder ungdomsskolen. Hvordan gik det? Altså Hvordan, altså, hvordan var livet i ølstykket? Det var sådan et dejligt sted. Det er ikke et hårdt sted? Nej, nej. Du, ikke, du... Hvilken skole gik du over? en rigtig lort skole. Øh, du var primært på grund af to lærere. Hvad hedder lærerne? Den ene, han er død. Heisen. Sådan kan det jo gå. Og den anden hed Rina Nemkoba, hun er ikke død. Endnu. Men hold da kæft, nogle lærer Helt seriøst. Hvad hed du Rina i? Irina. Irina. Hmm. <laughs> det er også... ikke fordi det er altså, et navn, men det er lykkeligt. klasse Så det er dansk og sådan noget. Ja, og hvad med, hvad med Semko? Men nu kan I se her, hvordan det gik, var. Mm. Så fik man to timer hver dag, hvor hun kunne sidde og sige, Irina Nemkova var verdens dårligste lærer. Så fik jeg hævnen var. Ja, så kan det være, der kommer indlæg i folkeskolen. Og hvis hun stadigvæk er æ, lærer, øh, så vil jeg sige, øh, så er det mærkeligt... Det, det kan, så er det mærkeligt, at hun stadigvæk er det. Ja, men det er, fordi man skal jo ikke have had til folk. Det er vand under broen og sådan noget. Nej, jeg vil sige... Mange sidder øh, og er i en eller anden skolesituation nu jo. Eller stadig går i skole og mm. tænker, hvorfor har jeg en lortelærer og bliver mit liv nogensinde ved at leve? Der skal man altså aldrig nogen give op. Nej. Der kommer på et tidspunkt, hvor man sidder på den anden den rigtige side af mikrofonen, ja. hvor man sidder. Ja. For jeg havde jo Stig Byllov. Og desværre den også er død, som var en utrolig idiot. Det mm. dejligt. Så skiftede jeg skoleår. Ja. Gik to gange i 6. <laughs> og øh, så, så, så skiftede jeg til det. til Stenes privatskole og så tænkte man, at det skal man jo hen. Altså, der bliver betalt lidt ekstra for det, ikke? Ja, det er nok fine folk. Nej, det er jo ikke så meget det. Så øh, tænker man, der er undervisningen nok bedre. Ja. Ja, okay. Så flyttede Irina med? Irina flyttede ikke med. Øh, satan selv flyttede ikke med. Men hvem havde du så? Men det vilde er, ikke? At øh, det vilde er jo, at så, så nogle af dem, som jeg har gået i skole med dengang, de har jo så fået børn i dag, der går i skole. Ja. Og, og allerede bare fået 4-5 år siden. Der var selv samme lærer. Hun havde så deres unger. <løb> eller det vil sige, at deres unger startede i første klasse. Fik det, at I skal jo have hende her. Nej, det skal vi så ikke. Nej, så øh, flytter vi til skole, eller flytter et andet sted hen. flytter til til andet land. Øh, og folk klagede og sådan noget, men hun var der stadigvæk. Ej, ej, det hun har bare været så god for alle børnene i hele kommunen. Okay, jeg kan lære kvist til dig. Ja. Jeg siger nu navnene på tre læger på min gamle folkeskole, Homshoffskolen. Den ene var god, og de to andre var onde. Så kan du regne ud for navnene, hvem der er den gode om, i det ikke? Der var herr Jeds, fru Munk og fru Hvem var den gode læger af de tre? Fru Det kan jeg da dig det ikke var. Det var da fru Munk. Fru Munk, ja, var tøvs. sød. Hvad med, med herr Her Svang? Herr Jeds. Herr Jeds. Her Jeds. han var så under. at han spillede guitar, da han ville straffe børn. Nej. Hvad er det tysk svin? Jeg husker engang, jeg havde blokfløjet, så kommer hun ind med... Jeg ved ikke hvor mange blokfløjter, og man sidder der i 6. glas. Ja, jeg var her meget læst til at spille blokfløjt der, hvad der sker der, er, altså? Og så skulle hun spille en eller anden lort, ikke? Og så øh, blev hun jo mega sur. Øh, og så skulle hun så slå hånden ned i, i, i, i bordet, du ved, foran mig, ikke? Sådan som om, nu holder hm. du din mund. Hm. Øh, men der lå så lige den der blokfløjte, så hun rammer øh, blokfløjten sådan halvt ude på, hvad kan man sige? Så, så man knytter næven, ikke? Så er det nederste. Ja, så ryger den igennem armen, ind igennem pulsoven, op igennem halspul du men, det, men det, ja, det, det hørte han. Nej, men så slog hun sig på den, og så gik nej. hun jo endnu mere mok og hånden stod og pulsede. Mm. Eller, det pulsede ikke, eller du ved, det går ondt i den, ikke? Nej, ja, det pulsede. Dunkede. Dunkede. Dunkede hjertet. Og så, øh, så siger jeg, det må måtte også være, jeg at sådan en bebomsede øh, 12-årig lortunge, ikke? Mm. Og siger, at det var fordi, hun bare gik mok. Følte håndklæder med en næsker, fordi hun bare spøttede helt vildt, når hun råbte. Jeg havde mega dårlig kaffe og den. Fy for satan. Men jeg vil da lige sige, var der gode lærer på den skole? Ja, den skal jeg lige tænke over imens. Ej, det har der været nok. Måne, det er ikke muligt, men jeg vil huske det dårlige. det er ikke engang løn. Velkommen til programmet, mine damer og herrer. Jeg kommer lige oh wow. hey, i tanke om en lærer, øh, som vi ikke havde, men hun var... Øh, hmm. Hvordan siger jeg det uden at det lyder for dumt? Uh, vi havde en lærer. <laughs> jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Det er måske meget godt nu. Hun, øh, det var på Stenis Prætskole, og hun var øh, ligesom den, der var chef for det der SFO-ordning, Ja. <frihed> Oh, jeg bliver nødt til at sige det nu, jeg har gået i gang. Mm. Hmm, hvorfor sidder Så jeg har sagt ting, der er Var du forelsket i det? Nej, nej, nej. Oh, ja, det vil sige, der har siddet mange drenge med sokner derude. Det er jeg ikke i tvivl om på skolen her, ikke? Mm. Øh... Men? Men hun havde cameltoe. Hun havde cameltoe? Ja, også. og hvad er det? Ja, det kan, det det måske tølerin, det, ja, det kan jeg måske godt det er at sige. Det er jo en lærer, der har meget, meget stramme bukser på. Ja, <laughs> sådan så at, at det simpelthen ud om, at man har en cameltoe. Ja, I, øh, mellem i, benene. I, ja. og øh, øh, det kan jeg bare huske, at vi kaldte hende... Nej, det kan jeg ikke sige. Nej, hold op. Jeg havde en huskændingslægen, der hedder Fru Ja. Og hende kaldte vi Furtorskeslin. Okay, men det skal ikke det... være værre end det. Nej, men okay, jamen, det er bare dumt og fladt og sexistisk alt muligt. Hvad Skamlæbe mor, havde hun bare. Det var så tagligt. det var. Det var... Jeg, jeg tror, hvis lægerne vidste, hvad børn... Men Og tænk på i dag, hvor det er blevet meget værre i dag jo. Ja, og især efter julelænderne for voksne jo har ødelagt alt for de unge. Ja, det kan jeg, kan forstå. jeg forstå. Det kan jeg forstå også, fordi øh, børnene jo... Før, øh... før julelænderne for voksne kom, så var der ingen, der kunne finde på at sige luder til hinanden, men nu ja, ja jeg det ikke er. Ja. ja, det er rigtigt. Og, og det kan jeg forstå, at det er, ja. er to underhåndskræfter, Peter Græn, der er ansvarlig for, at sproget er og gået Og Nu i er ja. det Og det må det jo være. Ben Sådan er Peter, det jo Det var flot. Tak ja. skal du have, Peter. Tak for det. Vi havde jo nogle børn, vi havde håbet skulle overleve det. Jeg skal lige sige, da var ung. Overvej og søgte jeg ind på jordmorskolen. Ja. Det er jeg glad for, at jeg ikke kom ind på. Det var bare det. Bider du det et brev, og vi har fået, for Chris varte. Chris er jo vores, øh, på mange måder, lytter øh, nummer to. Vi, vi har også vores stringer i det vestlige. Ja, det er, det er han faktisk. Ja. Han som, som samler historie op, ikke? Ja, og som og har en forbløffende mængde fritid til at gøre det i. Ja. Og, og meget, meget sød. Chris, ja. tak Chris. Det er fra... Ja, det fremgår ikke helt, hvor det fra. Det er til synligheden. Jeg tror, det er fra u søndag. Efter illustrationen af dømme. Det er en, et spørgsmål til deres læge. Med titlen Blå svampet næse. Jeg er en mand på 72 år, hvis næse er begyndt at blive mere og mere blålig. Den bliver også større og ligesom svampet at se på. Havguds. Det, det er begyndt at genere mig. Jeg vil høre, om man kan gøre noget ved det. Hilsen fra Nordkaberen. Hilsen for pensionisten jeg vil anbefale, at du henvender dig til en ørenæse- og Så kan du blive behandlet for det, der på dansk kaldes en portvinsnæse. Men som et fine ord hedder Rino Lidelsen Ledelsen skyldes, at talkirtlerne på næsen begynder at vokse. Og jo større det bliver, jo mere uformelig bliver næsen. Og til sidst ligner den en blårød masse. Og kaldes en portvinsnæse. Behandlingen går ud på, at man skræller det blåligrøde væv væk. Væk. Det kan eventuelt altså, gøres væk. med væv væk. væk. Gøres med en laser. Og når vævet er skrættet bort ligner næsen et stykke ubehandlet tatar. Derefter skal man sidde stille et halvt år og bede om godt vejr. Sådan. Jeg øh, skulle have lagt noget klar, men det gør jeg ikke nu. Men, Mens du lægger det klar, kan jeg gøre sådan her. For der er indsats for at skabe og spræge større kønskab om manneskab skal skabe klimaændringer. Og for at lade jer grundlag for det tiltak som kæft for at modvirke deres ændringerne. Han har jo en sætning at sige om året. Ja, det er en løgn. Prøv at høre, øh, jeg, har, jeg vil gerne sige noget. Øh, Peter Lovs, vores tekniker. Ja. I vil sige, at vi, vi, vi er fuldt hus i dag, som man siger, ved Lovs David, vores journalistpartikant, som jo har den sidste uge fra mandag, så ja. er han færdig på programmet, skal tilbage til Aarhus. Vi laver selvfølgelig en, hilst, hilst, hilst, en hils en til ham øh, øh, øh, dernede, eller ja, ja. så har vi filosoffer øh, som forhåbentlig også er så er her næste år. Vi kan sige, vi har jo øh, skrevet til ledelsen. Ja, vi har skrevet til ledelsen for nogle dage siden, øh, fordi øh, med en, en mail med titlen Lønfest i det offentlige. Ja. Hvor vi jo ligesom kan forstå, at der er øh, blandt mange offentlige ansatte er en vis form for konsensus. Ja. At nu skal, der, nu skal der tages fra ved lønbuffeten, mm. og den fest vil vi være med til. Ja. Men Anders, vi har ikke rigtig noget svar. Vi har ikke fået svar, så, vi, så ved, vi ved jo ikke, om vi sender til næste. Vi, vi ved ikke, om vi fortsætter øh, 2. januar, spændende, som, spændende. som vi er blevet bedt om, men ja. det er det mærkelige, når man ikke møder op til forhandlingsbordet, eller i hvert fald ikke forsvar, når man øh, vi vi har vist forhandlingsvilligheden. Vi, vi, vi har vist forhandlingsvilligheden, synes jeg. Vi har så, på alle måder sagt, at vi er klar. Så, så kære lytter, indtil videre, der er det sådan, at øh, fredag den 14 december er det sidste sorte spejderprogram ja. nogensinde. Ja. indtil videre. Altså øh, om næsten en uge. I morgen en uge er det det sidste program med ja. et sorte spejder. Ja, det er lidt ærgerligt, hvis det skal blive sådan på den måde. Men hvis det skal blive sådan en kedelig lønting, der kommer til at afgøre det. Jo. Ja, ja. Eller bare forholdsting, ikke? Det, det kan det Det er jo ikke kun løn. Nej, nej. Det, er også, ja. Penge jo ikke alt. Nej, nej. Så er Gry vores og Gry har jo, er jo også ansat på masse Monopolet. Er ansat, så hun, hun har det. Hun, hun, det. hun, hun ja. er producer. Så hun har vel også sit og se til næste år. Og så må vi andre jo blive små tralle igen over ja. i valomandens diskoteket. Men, men øh, Peter Lovs øh, har begået en sang, som det hedder. Peter Lovs... Øh, har han en sang? Peter Lovs har siddet hjemme i går. Jeg ved ikke, om Peter har nogen øh, familie egentlig, men øh, han laver meget om aftenen derhjemme, øh, og, og Peter har en sød familie. Og øh, så øh, er der jo mange, der har skrevet, hver vi spiller en der Lissi ramt, af, ramt i natten. Ja. Så... Øh, det er det. en lille, det er en lille, det er en siger de så også. Og ja. det kunne det også godt være. Og Peter har siddet... Øh, på, på, på hobbygider derhjemme og lavede den. Og det skal sige, det er det man kalder en rough udgave ikke, Peter? det er jo ikke det er jo ikke sådan, "Åh, se mig, det er den og med på den næste Timberland. Åh, vi laver remix. Vi hedder nephew." Nej, nej. Det er først Det er først det, det er et premix, som man kan sige. Det er lidt ligesom hvis man havde hørt The Storms færdigplade, hvor det her det er bare øh... så du Shallin uh, Foo i Morgensø. Nej, det var skide sjovt. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg også gå nu og at skulle hjem til Høvelterholde uh, jul. holde er så så. No, her øh... Imens jeg er ved at gøre klar til den absolut sidste omgang 2900 happiness nogensinde i vores program. Men det er på Peter Lovs, også, det er projektet Peter Lovs. Det er projektet Peter Lovs øh, har lavet et mix, og det skulle selvfølgelig laves. Det vil jeg også kalde det, monkey business bestart, lad os kalde det alt muligt. Der siger sikkert, det er bare sådan her, og det, og det lyder rigtig sjovt og godt. Øh, der er, det skal fin, det, det er præmix, og øh, det hedder ramt af vinduer. Det var 2 minutter 46 sekunder. Så er det jo mere tændende... Øh, fævekromer derhjemme. Værsgo. Det her kanonkongen lave først. Er der yes. en eller anden, der har skrevet, eller har gang siddet og skrevet ind øh, til os på hans egen telefon. Og gang mm. øh, det er flot, ja, fordi det var ham, der opfandt genren jo, at vi ligger to nummer oven i en Sådan lød det. Jeg kan ikke regne det ud, men hvis nummeret er her er fra 1980... Så er det 27 år S gammel så er det 27 nu. år gammel, du, ikke? Ja. Yeah. Øh, sådan, mine damer og herrer. Det er jo et Billy Cross, der har været med til at skrive det. Vildt, ikke? Yeah. Crazy banana. Sådan. En så uh, programoversigt. Ja, må jeg læser op. Ja. Yeah. Vi skal øh, spille et nyt nummer, eller et nummer fra det nye danske projekt The Storm, som består af Pernille Rosendahl og Johan from Mew. Så skal vi læse op og se, at jeg hører i dag... Vi skal spille et nyt spil, Planetkort. Jeg har det her. Det er ja. noget, vi har fået. Så øh, skal vi snakke om hende der, Vivi Keir? Skal vi det? Altså, Vivekir er jo hende, der er ud, øh, udnævnt til ny øh, sundhedsoverfører. Ja, hende skal vi da snakke øh, om. Modtaget. Så øh, skal vi vise, hvordan man stopper en rød... Lejesvend. Lejesvend. Det er sådan, at øh, i går i Deadline, rød der rød var... Øh, der er en kunstner, en tegner, en maler, en futurist, en fantast inden i Deadline, ja. som selvfølgelig lige skulle igennem med sin personlige røde mening. Heldigvis var øh, verden Martin Breum i Deadline i går aftes mand, der fik det stoppet. Det er så vigtigt. Så øh, skal vi have en rammehistorie på øjnens dag, og den skal, skal du skrive. Jeg glæder mig allerede. En rammehistorie, altså, hvor vi har tre klips, som ikke rigtig har noget med historien at gøre. Du skriver en ny historie til, til klipene, og det er rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Ja, så er verdens øh, mest irriterende lyd øh, overgået. Altså, vi havde i går verdenskens i tændt lyd. Hmm. Det jeg synes vi skal tale dem lidt. Det gør vi. Ja. Øh, men den er så altså overgået allerede nu. Ja. Så øh, skal vi kigge forbi morgen Danmark. Ja. Og, Og så skal vi gøre øh, to gange. Ja. Og så skal vi øh, kigge på en julekalender. Du har fået modtaget manuskript fra elektriker. Ja. Vi er lidt bag efter, fordi vi er hen med den 6. Øh, men vi kan godt nå at følge med. Øh, det bliver lidt langt i dag, fordi ja. men det er så vi lige kommer op i tempo som man siger. Og så skal vi spille Tillespingo, som er ja, det er et spil. Det forklarer vi reglerne for. Det er lidt indviklet, ja. men det kommer vi til. Ja. Nemlig er så vil bare, skal vi spille en masse musik. Jo. Det er jo bare det, vi skal have. Det så skal vi spille næste stykke musik. Mm. Æ, folk kender det. Mm. Æ, men jeg synes, vi skal spille det. Jeg kan godt lide det. Det er mere dansk. Det er fantastisk dejlende åben. Det er dejligt, dejligt norge. Ja, tak. Og du skal tænke på her. Der står lige i mudder til knæene. Jeg gør den nemlig. Nephew og, øh, for Roskilde og øh, Hospital, som jeg vil sige, øh, jeg har ting også. og er det? det er, at i øh, lørdags, fredags, ikke, så kan jeg huske det, så på DR2, sent om aftenen, øh, der sendte man, øh, ikke det hele, men en stor del af live-koncerten med Nephew for Roskilde, hvilket var, var et rigtig dejligt tv-program. Ja, ja, ja. Det, der bare var det interessante, det er, at Nephew er ude med en DVD, øh, hvor man herop til julehandlen godt vil sælge koncerten live, men der DR har så, så valgt at vise den, det kan man så sige, det er jo godt for DRC'ere, men så er der ingen grund til at gå ud og købe den. Og i den forbindelse vil sige, at i morgen, uh -huh. der øh, sender man kl. 20 på det 1 Kim Larsens koncert fra et telt, øh, optaget op på Helsingør Havn, yeah. eller ved Kronborg eller hvis det vist egentlig, så er man jo hellere, så er man også fri at gå ud og købe den DVD, kan man sige. Der skal man bare optage det der. og øh, Så ved jeg så ikke, om man må brænde det. Lave, man kan lave en VHS. Man kan lave en... Øh... Og låne ud til sine venner, hvis det var det. Jeg ved det ikke. Det er bare, jeg det havde jeg da ikke helt. Hvis jeg havde været dem, der var ejet, kan man sige, rettigheder, så havde jeg sagt vent lige lidt med den. Vend lige lidt mere at vise det, fordi det, vi kan da godt lige uh, tælle lidt flere derude i den store verden. Især ja. også nu, når vi har fortalt for nogle T-reklamer, der skal reklamere for, at DVD er, dig. Ja, men jo også sige, som partager i det cirkus, så vil jeg også have taget med, hvis jeg havde gå ind lidt. Er, ja, ikke? Jo. Nå, jeg forstår, forstår lige en frækker Ja, er, du får mange procent af det, du får af Kim Larsens dvd salg Ja, det kan jeg forretningsvis i år, så jeg overhovedet ikke, jeg ja, Nej, nej naturligvis. Som Mads Vangsvøs siger, der er to ting, jeg ikke udtaler om. Det radio og det fjernsyn. <laughs> ja, ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Der er ballade blandt skuespillerne. Er det rigtigt? Ja, fordi at, øh, det viser sig, at de mandlige skuespillere øh, får lidt mere i løn, end, end de kvindelige gør. Uh. Men det er ikke meget mere. Hvis man Stop. ser øh, ud over at, øh, dem, der er medlemmer af Dansk Skuespillerforbund, ikke, uh. så er det lavet en statistik, og jeg mener, det er 53 procent af dem, der øh, er organiseret i Dansk Skuespillerforbund, tjener omkring 200.000 kroner om året. Og så er Maria Askhave, David Oves, øh, hende, der er blevet kendt på at være David Oves' øh, kone, ja. hun... Øh, er så tales kvinde i den her artikel, og øh, hun siger, at, at, at det er et problem, at, at den ene dag, der vil øh, tv-stationerne og filmmakerne der, og filmskaberne, vil godt øh, gøre dem til store, store stjerner, og dagen efter er de svindt på porten, og, og de tjener simpelthen ikke nok. Ja. Øh, og det andet dilemma er så, at kvinderne tjener mindre end mændene, ja. hvilket jeg også synes er noget ja. øh, Hun, hun, hun kommer med det eksempel, hvor hun siger i den her artikel, hun synes, det vil være dårligt, at David Ove skal tjene mere end mig. Og der vil sige, det vil give en helt ret. Det fortjener han simpelthen ikke. <laughs> øh, men det er det så sagt, så er det er også sådan lidt... Det kan også godt være, Maria Asker, man bare ikke er god nok. Og så er lønnen bare... Øh, altså, det er det, det, jeg mener. Anders F. Bertelsen er en bedre skuespiller, end du er. Uanset, om han er mand eller kvinde. Så Rigter er en bedre skuespiller, end dig. Marlene Schwartz er en bedre skuespiller, end dig. Lars Mikkelsen er en bedre skuespiller, end dig. Peter Reikardt. Øh, Peter Reikardt er en bedre skuespiller end dig. Ølgård. Huxi Bak er en bedre skuespiller. Der er Christopher Meiner, der er en bedre skuespiller. Valumanden. End Valumanden er en bedre skuespiller end dig. Det kan jeg have noget det med bop. det at gøre. Er en bedre skuespiller. Ja, det er faktisk rigtigt. Men, men... Et stykke præcis? Ja, egentlig ikke. Mm. DR.DK, Skostad Spejder, er vores hjemmeside der også. Anders, hvad er det men? Øh... Hvad, hvad kan man se, vi har lige hørt? Eller... Det, man kan se, vi lige har hørt, det var øh, orkestret The Sleepy Jackson fra Australien med nummeret Miles Away. Og mod toppen af timen spiller vi mere kontemporær musik. <tryk> nej, nej, nej, nej, nej, Vi Ja, det gør vi også. Skal vi vente lidt? Ja. Ja, jeg skal bare sige, at vi vi uh, Kear, hun hedder Vivi kær. Kear. Det, sig øh, det er Udo Kears lidsføster. Ja, det er korrekt. Hende der, der har sammen med sin mand har fem McDonald's restauranter. Ikke en, ikke to, orfeer. ikke tre, ikke fire, men fem og Anders... Jeg ved, med at kigge på det her stykke pige. Ja, men der er ikke nogen redning. Vi skal indrømme det vi skal, samme, at vi, vi, er ikke, vi er ikke på toppen i dag. Vi skal spille et nyt spil. Vi er ikke på toppen i dag. Det hedder Planetkort. Ja, det er rigtigt. Skal jeg dele ud? Ja. Det er et spil, øh, som vi har fået, og vi får alt for få gaver på det her program. Jeg kan da huske, at programmet program der Jeg skal da lov for de fik, ikke. Der var ingen smærste steder. Der har ligesom været, vi, vi har fået en maske, man kunne tage en ind i, ja, det er en god som gave, hurtigt gik fra hinanden. Men det var æder med sjovt, så ikke meget. Ja, Uh, og så har vi nu fået et spil, der hedder Planetkort. Og Anders, du får halvdelen her. Tak. Sådan. Så er jeg kigge på er Det må du. Det foregår efter bilspilsprincippet. altså jeg, jeg læser nu her. I denne kasse finder du hele solsystemet og muligheden for at få styr på det. Ved at spille et af de tre spil, som kortene giver mulighed for, lærer du om universet og de hemmellamer, som det består af. Samtidig med, at du har det sjovt med dine venner. Og Anders, er det ikke det, vi har lyst til at have det sjovt med vores vinder? Nej, det er det, vi skal have lige nu. Så øh, jeg synes, du skal, du skal starte. Det foregår efter det samme bilspilsprincip. Ikke? Du, du har et himmellæme på dit kort, og så, så har du den feature, du mener er den mest potente, og læser op, så ser vi, om vi kan det. Skal, skal du så gætte ved der findes et skal. Nej, du? Ej, Æ, det, her, det er det Ceres, uh. det er dværgplaneten Ceres. Hvad var det, Ceres? det er de ligesom okay. Ceres. Og kan det og Det er, jo ligesom, Ceres. Det er jo ligesom Ceres i virkeligheden. Det er jo også en lille lille i forhold til Carlsberg, ja. for eksempel. Ikke? Hovedparten af asteroiderne i solsystemet befinder sig i et bælte mellem Mars og Jupiter. Mm. Eller Jupiter bag dig. Ceres er rundt og kategoriseres som dværgplanet. Den udgør en tredjedel af asteroidebilledets samlede masse. Samlede masse. Mm. sammen vejer asteroidebilledet mindre end månen. Jeg vil godt. Ah, okay, det er rimelig sindssygt at tage. Men temperaturen, ikke? Mm. Temperatur. Du, kan sige, du kan nu vælge mellem kategorierne masse, diameter, massefylde, hastighed, døgnets længde, temperatur i centrum og eller afstand til solen. Så tager jeg temperaturen. Modtaget. Og hvad er temperaturen på dit mm. himmel? Minus 110. Ui, og jeg tror, det er, er det den højeste laveste temperatur, der vinder. Det er den laveste, Modtaget. Jeg har jo Hale-Bob-kometen. ah den er vinder. Ja, der tror jeg måske nok, du kommer til kort her. Den har minus 245 Arh. grader. Nej, ja tak, at vinde. Så vinder jeg simpelthen dit kort. Okay, så er det næste kort, ikke? Jeg lægger mig om, og så har jeg Månen Ræa. Så, øh, hvad hedder det, øh... hey, kan vi få noget musik, Vila, eller sådan, så man kan starte den næste? Han ved ikke, hvad den næste er. Nå, det er ikke til, Det er den ikke til, Så øh, vil jeg godt sige... Jamen, jeg har ikke sagt noget. Jeg, Nå, jeg har Månen Ræa, ja. øh, og jeg siger, døgnets længde på Ræa er 108 timer. Ja, men her lå, undskyld mig, en lille lorteplanet. Døgnets længde for min Oberon-månen. Den er 324. Fuck dig. Hallo, kom. Så dig igen. Kom. månen jeg har Titania, skal jeg lige advare om. Så mine damer og herrer. Om et øjeblik er der sports, men først skal vi betrænet med Christoffer Maynard. Klokken er 15. Velkommen til De Sorte spejder på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Så kan det nok godt lige være, at der er blevet fyret op i bassen ude i Asconierne og Eskorderne. XR3-erne rundt omkring. Hvor ja, er Det er enormt, jeg elsker jer. Ja. Hey, the Knife with Silent Shout. Ja, det er så sindssygt ja. fedt. Du lytter til De Sorte spejder. Velkommen til, hvis du er netop tæt på radioen. Ja, ser du her... i en bilkø, så kan du godt uh, læne dig tilbage. Det gør ikke noget. Vi er med dig. I hvert fald frem til kl. 16. Ja. Hvor øh, Må jeg lige læse noget om? Mm -hmm. Lige nu. Altså, ikke bare nu, men lige nu. Lige nu. I disse øh, sekunder, sekunder minutter. Ja. Hvorfor sagde du sådan her lige pludselig? Blev... Lød det ikke mærkeligt? Som om vi stemmen transformerede til noget? Nej, Nej, det er bare dig. Nej, det var ikke øh, Lige nu, der sker det, at... Øh, ny Alliances øh, forkertingskandidat, Jørgen Poulsen, han har kommet op og skændes med sin tidligere arbejdsgiver af Dansk Røde Kors. Nej. Ifølge politikken, DK's oplysninger betragter Jørgen Poulsen nemlig sig selv som fyret for Dansk Rø og det er rimelig vigtigt for Jørgen Poulsen, fordi hans kontrakt indeholder en klausul om, at han får to millioner kroner, hvis Røde Kors fyrer ham. Ah, og det er jo penge, øh, som er lige ud af bagdelen på de små nærbørn. Det kan man sige, at de formodentlig nok er, ikke? Men det er ikke at lige... Øh, det fjerner ikke fokus fra, at det er en ufravilligt øh, rettighed for Jørgen Poulsen side. Manden, der aldrig har været påfalden glad for penge, øh, selvfølgelig skal han have sine penge. Spørgsmålet er... Er han fyrede andre. Røde Kors mener nemlig, at Jørgen Poulsen selv har sagt sit job op. Jamen, lad, det, lad, se, lad, præcis se, præcis. lad os se på, hvad der skete derinde i sin tid. Han, han, han tog overloven. Han, han holdt, holdt jo op, fordi han stillede op for ny alliance, da ja. valgkampen blev sat i gang. Om ja. noget, så, måske. så mente han ikke, at der var, en, så videre, var der ikke en diskussion, om han kunne opbebære løn fra Røde Kors, mens der var valgkamp. Der var han tilsyneladende ikke valgt ind endnu. Der valgte han jo så... Så vidt jeg husker. For sige Ja, fordi at ellers kunne det virke. Som om, at han måske var inhabil i sit job, eller som folketingskæmpe. Eller i bare fik et sted for at lave arbejde, et andet sted. Ja, ja, ja. Spørgsmålet er, har man så fra Røde Kors side fyret ham? Umiddelbart neppe. Neppe, man kan sige, fordi sådan som jeg har forstået det. Det er jo ikke Røde Kors, der har valgt ind i folketinget. Nej, så giver han på overlov, ikke? Ja, det ved jeg så ikke. Der har vi jo kun, hvad medierne har skrevet. Det kan være, at de ikke informeret korrekt? Men ifølge medierne i hvert fald... Ifølge skal han have sine 2 millioner. Han skal også have tre for fire, synes jeg, han skal have. Bare fordi, bare fordi, at det lige præcis er tilfældigvis en velgørenhedsorganisation som handler om øh, fattige mennesker og folk, der er syge rundt omkring i verden, øh, så pludselig kan man ikke øh, pine den for penge. Selvfølgelig kan man pine alle for penge. Det er det, det handler om. Og det er, har Jørgen Poulsen set, og det er på tide, vi andre også får øjnene op for. at det er sgu penge, det handler om, Ej, om det, det er, er jo ikke alt det bagl med... at det er hinanden. Ja. ja. Men 2 millioner, det står med småt. Ja. Det kan godt være, tænker sig, at tænker det ikke er mine penge, men det bliver det. Kære lytter, i går aftes klokken Ja, jeg, til. You know, jeg glæder mig, når jeg skal fortælle et for mine børn. Ja. Jeg tror, jeg vil fortælle den som en Fordi sådan, kære børn, sådan gør man. Undskyld. Jeg går ikke noget. I går aftes så du hvad. Klok 22.30 var der deadline på DR2, som uh. der jo altid her. Der er jo uh. også bedste nyhedsprogram. Man sidder og har blundet lidt, øh, fra efter man har så fået indtaget sin middagsmad, og så har man blundet der, falder i søvn hen og syvtiden. Så vågner man op omkring ved deadline ja, Så ja, ser der, der lidt ud i verden. Men, men vågner lige midt i døddetektiv og en <laughs> obduktion. Så tænker man, jeg sov lidt ja. Ja. Og så øh, kommer man over, og så er der sikkert en live Ej, så, så vågner man lidt igen under to, uh, Extreme Home Makeover. Ja, det er, det er faktisk rigtigt. Og så falder man hen så igen. Så græder man lidt. Man lidt i søvnen. Så er de unge møder, og så tænker man, hvad er det så? Og så, ja, det er, og så ja. er det, man rigtig vågner op, fordi man ved, at der er deadline. Nemlig. Og øh, der snart kommer den 11. time, og han går også noget. Ikke? Ja. Men, Men i gårsdagens deadline, ja. der var Anders Morgenthaler, øh, tegneserieskribenten, tegneren, maleren, filminstruktøren. Han skulle indtales med en ny film i Deadline i går. Filmen Echo. Ja. Som premiere i morgen. Men det, der skete, det var, at øh, i stedet for, at du ved, inden inden Anders Morgenthaler skal på, ja. så var der en, øh, en debat mellem nogle Dybkær og Morten Messerschmidt, uh. som havde siddet. Øh, og det, der så sker, det er, at øh, Adam Holm, som er vært, siger... Øh, Adam Holm skal I sige for dem, der ikke ser DR2. Det er en mand, der sætter brillerne op i panden. og han. han har måske trænet, jeg tror, 26 år i sit liv på at sætte den op på den måde der. Så Hvis der var noget, der hedder den mest irriterende bevægelse i verden, så ville det være en Holms det. bevægelse med brillen. Men hvorom alting er, så siger han til sidst, tak Lone Dybkær, og tak uh, Morten Messersmith, tak skal I have, fordi mm. I kom. Så kommer der ligesom en jingle, og så går, har han tid til rent praktisk og god fra det ene sted til det andet sted, at de har nået for Lone Dybkær og Morten Messersmith ud af måske. Mm. Og så uh, kan han så sige, uh, Anders Morgenthaler, du er uh, klar med filmen. Eko, det er det, vi skal tale om, I kommer ind. Ja. Øh, så det, der, sker der hverken værdermed. Det der så sker, det er, i stedet for øh, øh, øh, at skulle tale om sin nye film, så er det første, vi skal høre klippet nu her, ikke? Ja. Øh, der sker det, at øh, Messer øh, altså Morgenthal, han henvender sig til Morten Messerschmidt, om, og, og, og Morgenthal er ikke inviteret ind for at snakke om eller med Morten Messerschmidt. Ja. Nej, han skal tale om sin lille film, ikke. Men den røde dævel.. <laughs> Jeg kan ikke dyse, jeg Nej, nej. Se, jeg kan tegne noget sjovt, så jeg prøver også at sige noget sjovt. Nej, er han også kommunist nu? Han skrev under for sidste gang på, at han var deltager i Deadline, tror jeg godt, du var med i går. Men i hvert fald, det, der er det interessante her, det er ikke... E Men jeg har ikke set det, det vil sige, at han sidder altså ved et andet bord og, og begynder yeah. så at tale yeah. til en uden for nej, billedet. det gør ja. han ikke. Du har set det, Kar Filosofen. Kom lige ind. Karsten. I himlens navn. No. Så, så rejser han sine 21 tommer krop. Store, fede... <laughs> Læske kalk. Kæp. Uh, der sad, lidt det er jo i virkeligheden en smølf. <laughs> Nå, men fortæl uh, smølfet Nej, men uh, verden vil gerne tale om filmen. Ja. Og så siger uh, Anders Morgenthaler, uh, må jeg lige lave en lille henvisning til den debat, der lige har været. Men vi er enige om, at Morgenthaler, det, det vi spurgte om, nu og det kommer der <laughs> ind i snarer om det hele andet. Det vi spurgte om, det sidder Morgenthaler ved samme bord som Nej, godt. Tak skal Det er det vi var gang med. Tusind tak. Det der sker, så det er at. Og det, Anders... det får han 600.000 ja, for måneden. Men, men får man ja. <laughs> Men hvor alting er så? Øh, Lille, har du fået julekort for Karsten? Kan vi høre klippet egentlig bare? Ja, det er. Det, det der øh, sker, det er at verden tror, Adam Holm tror jo at at han øh, vil sige velkommen til filmen mm. og og så ser morgenstalder øh, trække en helt anden retning til at starte med. Mm, men, men ender det godt? Det tror jeg ikke. Men endelig. Jamen det, det, det, der sker, det, det, er, det er, er bare, at er rød. Jamen, og han og skal ikke være rød i vores og nu, nu er jeg på fjernsyn i DR2, øh, nyheder der i Deadline. Ja, er kanal, så har jeg muligheden. Denne ene gang, hvor jeg kommer i fjernsynet, hvor der er nogen, der snakker om mig og min film, så skal okay. han ud med sin private politiske budskab. Heldigvis, Anders Lund Madsen. Kan Adam. Holm. <laughs> Få det stoppet. Helm. <laughs> Adam helmet? Hvad er Ja. Velkommen, Anders Morgenthaler. Ja, okay. og tak, fordi jeg måtte komme. Ja, det var så lidt... Det må jeg er... ikke afbryde det lige inden? Jeg har lige du har afbryde to... mig? Ja, jeg så lige de to kompetenter her, sidde med politisk ting, og så det med lytte til folket og sådan noget. Så fik jeg den idé, at jeg synes, vi skulle sende en dansk folkepartis navn ud til afstemning. Men hvorfor har de præstemt på danskheden? Hvorfor må de kalde sig danskere? Hvorfor må de repræsentere danskheden i deres navn på deres parti? Det vil jeg egentlig gerne diskutere inden. Øh, okay. <løb> det kommer godt til mig at tænke, at nu skal vi sidde og snakke om kultur. Det vi så bare kunne høre, det er, at øh, øh, regn med brillerne er blevet kørt op 87-60.000 gange op ad den pande. Vi, vi hørte lige færdigt. I deres navn på deres parti. Det vil jeg egentlig gerne diskutere igen. Øh, okay. <løb> det kommer godt til mig at tænke, at nu skal vi sidde og snakke om kultur og sådan noget. Så kan det, det... Det, det... Det, det, det, øh, Jeg skal straks sige, hvis jeg har et kamera på mig, hvad den unge mand har sagt, er ikke repræsentativt for DR, det er ikke de røde legesvind, der her taler. Men, men og der kan vi se, hvilken situation vi i den her øh, station er bragt i. Ja, fuldstændig. Ja, en eller anden kunstners øh, private mening, nu skal springe ud. Ræve røde udtalelser, og så bliver man jo som, øh, det er en, som simpelthen man så bange for, tænk nu, at hvis det smitter det røde. Ja. At det springer over bordet på en eller anden måde, og bider sig fast i min brille, og sætter sig til mig klage, som klager sig i rødhed. Øh, og hvordan vil det have for mine chance over i kantinen okay. øh, næste gang, der er frokost? Må jeg sige noget øh, helt uden der i ironi og satire og skægge med Ja. Øh, altså, Morten tager tager derinde for at tale om sin nye film, ikke? Ja. Så han formodentlig sidder og blevet så ophidset, fordi han tydeligvis ikke bryder sig om, om Morten Nesmith eller Dansk Folkeparti. Ja. Øh, og så synes han, han har behov for at sige det der. Et, jeg tror ikke, han bliver inviteret ind i Deadline mere, fordi så er han i arkivet under uterrenning. Og rød også. Og to, det er bare dumt. Helt seriøst. Kæmpe din kampe, når de er værd at kæmpe. Men drop det, og lad være med at sidde og spille Hellig. Fordi det, der skete, da jeg så hørte det nu, for jeg havde ikke set det før, det er, at man tænker, ja, ja, kunstner flyner, slap nu af. Jeg elsker Anders Morgentheim, det er sådan Hvorfor der? Altså, ja. du har øh, hver anden lørdag i Masse Monopol, der sidder du ikke og siger det. Mm, der nej. kunne du jo sagtens sidde. Eller at du, hver, hver dag, dag i politikken, politikken kunne du jo sidde og lave det. Var det var ikke særligt politisk. Øh, der kunne du jo sagtens lave det. det er bare sådan et, valg nu kampen med omhu. Hvis, ja. hvis du har behov for at sige det der, så er det da ikke der, du skal sige det. På den anden side kan jeg også godt forstå, hvis man sidder lang tid sammen med mere Mersmith, at der er et eller andet, der bygges op i en. Det ved jeg ikke til stænding til. Jeg ville aldrig deltage, hvis. Det altså, prøver jeg. Er det ikke rigtigt, det er bare dumt og kæmpe kamp? Det er dumt. Det er, det er bare ikke særlig kreativt. Det er det eneste, der bliver. Det, og det er sådan et, alle dem, som. Og siger, så skal vi sende en dansk forøgetisnavn til forøgetisnavn. Og, Jamen, det, er jeg, også, og det er også sådan et, bare noget at nægte at sige. Jeg ved godt, at Armstrong for at være morsom formodentlig. Nej, men det er nej, ikke nej, morsom, Noget af det eller... værste det er, når folk, der er morsom, prøver at blive alvorlige. ligesom vi gør lige nu. Nå, nej, men jeg prøver ikke at være morsom med det. Jeg synes, det er en latterlig kamp at kæmpe det kan gøres elegant og uelegant. Det her det var ikke særlig elegant. Nej, det var Lars von Trier gjorde det elegant gang, hvor han uh, det der, lancerede det omvendte dannebrog, fordi han var træt af at de havde patent på dannebrog, så har han jo lavet det andet, hvor det det er smalt, uh, det lille kors er født. Jeg kan sige, det gik bare over hovedet på folk. Forstod vi det måde Det var ude af ørelejen og på Østerbro, Der sad i kunsten og synes det var rigtig sjovt. Jeg tror heller ikke det virkede helt seriøst. Det tror jeg ikke. Altså det er bare det er bare fornemt og alle dem som, som stemmer på Dansk Forhold Som der var mange der gør, og det er det folk der er fuld ret til. Ja. De sidder og siger, se, se hvad sagde vi Det er godt, det er en lang diskussion Når vi har 15 sekunder, men jeg kan bare blive ved med at spole tilbage <laughs> Så har vi 26 sekunder Helt tid okay. Okay. Men det. vi kom bare for det her med, ja, ja. Jamen, Jeg forstår jeg forstår, hvad du, jeg forstår, hvad du siger Det er heller ikke, fordi vi er uenige Men det er bare, ja, ja, ja Hold nu op altså, Så lav en film om det, Lars 1.3 Lav en hel film det tror jeg, også, også har tænkt sig. Ja, når, om det, eller morgen tager det. Så skriv dine striber i politikken. Så laver dem til en stor vendetta mod uh, Morten Messersmith af Dansk Folkeparti. Kan du fulgge med det? Ja, ja. Jamen, jeg spørger. Hvad? Jamen, jeg ved ikke. Men jeg spørger måske ikke, ved at gå deadline. <laughs> det er der, den ligger. Jamen, lidt, altså, det er også det der med, at man er ind og sælge en film, så pludselig man er man sælge noget andet. Altså. Ja, jamen, det er det, jeg mener. Det er vi er fuldstændig enige Kan du Det med det? Det er, det er dumt. Jo, men jo, det, det er sært, og det er dumt. Og det er rigtigt. Jeg kunne godt forestille mig, at man, man kan sidde med en Messersmith, og så har man lyst til at gøre ting, ja, og man ikke sige. troede, eller Nej, sagde ting, som, eller et eller andet, ikke? hvis man ikke blød sig om. ham. Så øh, kan jeg da måske godt forstå det. Nej. Men det er bare, øh, siger jeg i øvrigt, øh, som jo heldigvis sjældent som har op over noget som helst. Præcis. Og, øh, men øh, tænk på, der er en ting, der er også for alle dem. Eller fra Morten Messersmith, ikke? Ja. Som gør, vores liv er meget bedre på mange måder. Det er, at vi skal ikke hjem til Dot Weismann bagefter. Det er fuldstændig right. Og oh, jeg elsker dig. Hvad er det, hvorfor jeg elsker dig, <laughs> Så er vi ud af den. Så er vi nemlig ud af den. <laughs> det, er, det, er, det er derfor, jeg godt kan lide dig. Og det er en meget langt forespil. Ja, men uh, nu kører det bare, så er der kun syv sekunder i seks sekunder. Fælder vi godt, nå vi diskussionen igen? Altså, jeg synes jo, jeg at det, synes her, godt, du gjort, kan det er, godt, man kan på en eller anden måde. Ja, okay. Hej, hej. hej. Hvert år, altså, hvert år øh, omkring juletid, så går man og venter på, Nå, hvad går de ud Roskilde og Lure med ude på festivalen derude? Hvad ja, går det at, de, at tænke på, hvad, hvad er de her den der god musik, som de kan spille ja. øh, på den der festival til sommer? Øh, fordi jeg, jeg offentliggør jo altid navn øh, lige inden julen, fordi så går vi lidt den også til salg. Og så er det en god julegave at give en Roskilde-festival-billet, og det er det i år. Øh, fordi der er et dejligt navn, at offentliggør, som et af hovednavnene, må vi sige Radiohead til næste års festival. Ja. Yeah. Jeg har et dilemma. Vi har et dilemma. Jamen, vi løser det, fordi vi er venner. Øh, skal vi ind og kigge på, ja. eller vi skal snakke... Øh, tale. Tale. Om? De 16 sange, som skal kæmpe om at blive venner i Dansk Melodik Grand Prix 2008. Jeg mener ikke, det ene udelukker det andet. Det er kun et spørgsmål, hvad skal vi tage først? Jeg vil foreslå Hestenettet, fordi så... Øh så læser jeg lidt op for Hestenettet. etet. Nu ikke læse op for Grand Prix, fordi du bliver lidt. Øh, jeg tror, du bliver træt ind i hovedet, når du ser, hører det her Grand Prid, og så er det jo nogle af, at opmode, den, det. man bliver glad ja, ja, ja. Ja. Ja. Altså er... Grand Prix skal jeg lige sige til dem, som øh, har været lykkelig uvidende og har været emigreret til Australien de sidste 8 år. Det er jo en sang -slager konkurrence hmm. hvor folk, som ellers ikke kan få deres musik udgivet, får en chance i national TV. Korrekt. Øh, der har man valgt sådan en slags, kan man sige, en slags øh, kan man sige, singer 8 øh, og, og give dem en hånd en gang om året. Og det er jo folk, som. som normalt ellers har svært øh, socialt og kunstnerisk ved at ja. sig. Øh, hvordan er feltet i år? feltet er som følger øh, der er en masse jeg kender naturligvis det, det, det, det er jo sådan at de er, ikke? Ja. Øh, Synes, der er det er jo men der er blandt andet øh, drengebandet Unite ja. altså dem hvor et pladselskab tænkte vi laver et bøjband øh, 8 år efter alle andre øh, så vil det simpelthen bøjbandbølgen kørte ja. det er Unite øh, med Gee, Nick Kwang og Lars Kwang øh, med de nogle måder Tree of Life Life. Det lyder som et klima -nummer. Ja. Så øh, er der en, der Holte, en Holte Så er Nej, man man øh, lige sige noget omkring. Øh, øh, nej, nej. No. Sang nummer 8. Luciano. Lort. Nej, Luciano. Solist. Amin Jensen. Uh. Komponist og sangskriver til selv samme ord. Nils duki. Amin Jensen og Jan Dystal. Lysdal, som jeg også var ham, der opfandt øh, æggedelerne, som ikke skal vaskes. Så er der noget, der hedder All Night Long, hvor at Jacob Lauenbjerg... Ej, nej, nej, nej. Jeg har været med til at skrive det, mm -hmm. øh, Tror du, det var Larry Leanne Richie? <laughs> øh, godt. Så øh, kommer vi herned. Er du klar? Ja. Spanish Soul. Solist Sandy May. Komponister og sangskriver Iron G, Nick Kwang og Lars Kwang Igen fra United. Til siden Until We Are Satisfied, af, spillet af Kendra Lou, sangskriver Sascha Dupont. Hold fast, fordi det er nu, du bliver... Mm -hmm. Kan ikke forstå solist, Julie Rugård, mm. komponist og sangskriver, Julie Rugård. Det bliver godt. Ja, det er altså alle dem, som har haft en kontrakt, hvor det ikke rigtig gik os, som man har valgt at hive ind i år. Nej, vi mangler øh, dem der IQ. Jamen IQ, de øh, var så kloge, at de sagde, ved du hvad, vi vil hellere, vi, kan øh, ja, se, det, ne, vi kan godt se, at vi går ikke det her. Så vi har heller bestyrt solarier. Ja. Altså det der er respektfuldt, i stedet for at sige, øh, det gik heller ikke. Ej, det gik heller ikke. Nej, det gik heller ikke, men så laver jeg en sang til Grand Prix'et, og så kan det da være, at der er en sjov TV-producer, udvælger dem. Øhm... Vil du, hvorfor vil du det sjov er? Nej. Det kan godt være, at jeg siger noget, ja det er vi hemmeligt. Men det sjovt er på sang nummer i all night long, det, der står solisten endnu ikke offentlig godt. Ved du hvorfor? Mm. Det er fordi, at dem, der har sendt sangen ind, og synger sangen på det bånd, der er sendt ind, det, der er det jo ikke nødvendigvis den, som skal optræde med den. Nå? Fordi så er det producer i sin fulde ret til at sige, du får Grim, du får tyk, du får rødhåret, du får latterlig, du kan ikke synge. Mm. Så tager vi Julie Lund ind og synger Muhabba Mahaba, i stedet for en indvandrerpige fra Silkeborg, som oprindeligt var den der sang den nej, nej, nej, nej, nej, vi vil hellere have noget andet, det ser bedre ud. Sådan er det styret. Okay, godt, vi skal nok ikke lave, vi er jo blevet spurgt, om vi vil lave et DR1-reklamespot for Mødlikonpræget. Det har jeg hermed sagt nej til på vores vegne. Er det uh -huh? Jo, det er så. Og så er det ikke engang Øhm, nogen skal jo gøre det. Hestenettet, min ven, det er jo en side, hvor at unge mennesker. udveksler oplysninger om heste med hinanden, og også deres hesteviser mm -hmm. sig. Øh, i, i, og det er jo en lytter, og hvorfor er jeg glad for de lytter. Også især på en dag som en dag, hvor det måske er lidt svært, øh, så er der lige der folk og sender, sender gode råd. Øh, i, øh, I Hestenet, øh, i et indlæg, et, som ikke er mere end tre dage gammelt, øh, skriver øh, forfatteren Stald Dotsauer, under rubrikken, jeg har snakket med mine heste følgende. Ja, som overskriften siger, har jeg snakket med telepatør Connie. Hold dig helt op, hvor det var en sjov oplevelse. Jeg tror egentlig ikke på det med, at nogle mennesker kan se, hvad heste tænker. Nå, gør du ikke det? Men det gør jeg altså nu. Nå, okay, det gør du. Øh, vil ikke skrive alt her, da, bliver, da det jo bliver meget, meget langt. Men et par ting vil jeg gerne dele med jer. Midt under er vi snakket med Misha. Det går ud fra, det en hest. Det er hesten Misha. Ikke? Hesten Misha. Eller er det Misha Vang Rotten fra Vøjstivien? Nej, det er det ikke. Nej, det er Masha. Øh, Midtånden har vi snakket med Misha, kom min kæreste hjem med nogle store hvide toppe, som skal bruges til at lave et læskur til hesten af. De bliver lagt udenfor, så Misha kan se dem fra sit boksvindue. Det skal lige siges, at jeg snakkede i telefon med Connie. Til sidst spørger vi så Misha om, hvad det er, hun gerne vil spørge om. Om der er noget, jeg gerne vil spørge om, altså hesten. Mm. Og Misha vil så gerne vide, hvad det er for nogle hvide ting, hun kan se ud af det lyse sted i hendes boks. Nok et vindue. er. Ja. Der var jeg ved at toge ud. Hvor skulle Connie vide fra, at de lige var kommet? Vores nye hest, Darcy, keder sig i boksen, og jeg har købt øh, en hold. Jeg har bold, købt en bold så. til ham. Øh, <laughs> jeg har købt en bold til ham. Det havde jeg ikke fortalt til Connie. Darcy spørger, om ikke du vil hænge den der bold, der hænger i hendes boks mere ind på midten. Så bliver det lidt sjovere. Ja, altså, det kan varmt anbefales. Man får ro i sindet at vide, øh, om hestene har det godt og ikke har det ondt og sådan. Jeg vil bare dele oplevelsen. Ja. Så der er altså en hest. Der er altså en pige, der har talt med en hest. Øh, vil du høre en til? Eller ja. bliver det for meget? Hå, oh, så døde den. Øh, er, er den god? Nej. Må det være, at vi til musik, ikke? Må jeg? ja. Og hvad er det, vi spiller? Hvad skal det? Her, det her, vil vi høre noget? Ja? Skal jeg sige det, hvad er det, vi hører noget? Ja, det vil jeg gerne. Det er Regina, det fælske <laughs> teknopænd. <-pant. laughs> Med nummeret Jukra. Jukra da de der horsa. Bip bop. Om en øjeblik, Chilles spingo for Godt Sæk, det er vel det, der redder programmet i dag, det min og her. Om lidt. Og hvis du er skolelærer, hold dig klar. Et af de bidrag, som er kommet til det danske Milikamprior. Ja. Det er det over, som Liebe og Limeau, øh, kommer til at synge på i The Original Version, som man siger. Ja? Vi spillede bare bagfra. Det var finsk tekno. Eller finsk popmusik. Ja. ja. Når det er bedst. Det er den, ja. øhm, for det er det korskost og spejder. Øh, Vores simpelthen kan du se, hvad det er for noget musik, vi spiller på programmet? Der er også en rammehistorie, som jeg egentlig er klar med. Øh, men det kan være, at vi skal tage et på først. Ja. Ej, dej, dej, dej, dej, dej. Ramme også derefter, så, og og øh... det gør ikke noget, den går lidt hurtigt, fordi at det kan være, at den ikke rigtig er god. Ja, den er, har ikke fart, som man siger. Præcis, som alt andet i dag ikke rigtig har luft under vingerne. Der er jo dage. Men det her skal du bare ikke sidde undskyldt, fordi det Jeg er det. ikke god. Nej, nej, sidste gang var det ikke rigtig godt. Men damer og herre, vær så god. <coughs> altså, du bare, skal du lige forklare fingeren? og rammerhistorien øh, går ud på? Kære er det, hvor vi har taget tre klip, øh, som ikke har noget med noget at gøre. Mm. Og så øh, altså, ikke har noget at gøre med den historie, som Anders massen massen læser op og lidt. Det er nogle klip taget fra nogle andre nyhedsudsendelser, eller et tv-inslag, eller hvad nu må det være. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg har ikke hørt klippen jo. Nej, det er nemlig det. det, det skulle mine damer her. skulle at læse op. Æh, Anders Lund massen og øh, Denne den Uges ligesom... rammehistorie. Ja, med, og, ja, godt. <clears throat> en familie i klemmenskab på Bornholm er ved at gå til i en veritable nisseplage. I begyndelsen var det hyggeligt med de små fyre, men efterhånden er det bare blevet en for meget julelort. Man kan godt se, at man bliver mere og mere kritisk efterhånden, så man har flere og flere Altså Man kan sagtens gå i forretning og ud og 20 noget, fordi det skal være noget specielt nu, når man har så mange nisser, så skal det være noget specielt før, at man ligesom gider. Men det er næppe sidste gang, der kommer nye nisser. på den går. Den her nisse, den kommer. Torben lige er med forleden der. Han er lige tjort forbi dagligbrygselen i Vestermarie, og så vil han lige nødt at nytte 21. nisse til mig. Men nu er naboerne altså begyndt at klage, og også slæder med hinanden ned i Kvickly i Kirkby. Jamen jeg siger, glædelig jul og gør den ydre og alt det her. <laughs> godt. Hvis vi nogensinde skulle nominere et indslag til noget radio Oscar, så er det der lige var så der. Så det. Det var godt, det var sjovt, <laughs> Anders. Det var, der op. Ja, det, det, det, det, hvis man når til humor i ordbogen, og så siger, hvad skal vi gøre? Vi sætter den dag. Det er ligesom forklaret der. Jeg skal også oplyse om, at alle heste i hele verden skal registreres efter det samme system, mener det internationale hesteforbund FEI. Det er det internationale rideforbund, skal jeg mig sige. Det er for at opnå sammenstående global afsplatform, så må vi befri det hestesportslige landskab for alt byråkratisk rod. Jeg kunne ikke være mere enig. Anders... Vil du være sød og starte, det der Den Det er en oh, kan du køre det oh, i... To... Jeg tager lige mine to kokosnødder. Bip-bop. Jeg tager lige mine to kokosnødder. Bip-bop. Hvad? Radio Glad. Radio Peak. Mit damer og herrer, vi skal i gang med at spille tættetsbingo. Man ringer 70-20 gange ind, når man øh, mener, man har tættetsbingo. Og så øh, siger man tættetsbingo som det allerførste. Vi tjekker naturligvis hvis ikke tager den. Nej. Og så... Øh... Snart vil en lille snak, og så er du vundet en De sorte Spejler T-shirt til Bip Bop. Næsten til et utstand. Jeg tror også, smader smadrer et eller andet snart på den der lyd. Ja. Værsgo. Første nummer. Første nummer er 54. 54. Første nummer er 54, så kommer nummer 36. 36 er det næste nummer. skal sige, de planetkort, vi spillede til i dag, kan faktisk erhvervs på planetkort.dk, hvis mm. man er interesseret. Det okay. meget interessant spil. Ja. Næste? Næste tal er nummer 14. Nummer 14. Og nummer 15, det er min lykketal. Nej nej nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nummer 15. Og nummer 11. Sørme, jeg boede i nummer 11 på Rudengårdsvej i sin tid. Der um... og nu ringer telefonen. Nej. Anders, er du sød og stille om? Hallo? Tillykke, bingo. Tak, tillykke. Tak, tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Brian. Goddag Brian, og velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Brian, hvor ringer du fra? Jeg er på vej hjem på arbejde. Oh, sidder du i en form for kø, eller er du... Jeg glider trafikken. Er den... Jeg glider simpelthen i trafikken. Den er... smooth, kan man sige. Men hvordan... Hvor er du henne i landet? Jeg er oppe i Himmerland. Oh. Eller på vej til Himmerland. Jeg kører fra en tyg. Anders. Tyg. Ja. Sy, det er jo Kaspers område, men det er de meget... Ja, det er jeg faktisk i Tisdag. Nå, hvor ja, hyggeligt. CF-kolonnen ligger den stadig deroppe? Hvad siger du? CF-kolonnen ligger den stadig deroppe? Uh, det er godt spørgsmål. Ja, nu hedder det vel egentlig forredskabskortet. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Ja. Øh, Hvorhen bor du, BN? Jeg bor i Års. Ah, Års. Det er utroligt spændende sted, hvor de lige har fået en plads efter Per som nej. Hvad? Du... Nej, nej, nej. Nej, det er hvordan, rigtig den nok, hvordan Har du været nede og se pladsen? Ja, nu bor jeg der, så det har jeg da. Du bor er... du ud til Per Nej, Ej, det går jeg ikke. Nå, men, men, men er det en plads, kan man godt bo i års uden at komme omkring øh, Per plads? Ah, Ej, den, den ligger rimelig centralt, vil jeg Kan man, øh, det er et lidt kildens spørgsmål, men kan man kan man gå i sikkerhed på Per plads om aftenen? Er der, er der trygt? Ej, ah, det vil jeg mene, det vil det mene. Ja, er det, ja. Med, prøv lige at delagtiggøre os andre. Oh ja, den Hvad skete der den ikke. dag i, i, i, i, i sidste år? I år, da man indvidede Pia Pallisens plads i Års. Fortæl om den fest i dag. Uh, nu er jeg jo lige selv til stede den dag. Nå, okay, men du læste nej. i avisen, gjorde du? Ja, ja det gjorde jeg jo. Nej. Ah, ah. Var Pallisen selv til stede? Det var jeg da håbe. Hvad er Pia ja, Pallisens tilknytning til, til Aarhus? Øh, han har boet en gang. Altså, han kommer ikke rigtigt for Aarhus? Han kommer derfra, ja. Oh, han kommer derfra? Nå, han kommer Ja, det tror jeg. Oh. Ja, er der mange vinhandlere rundt om Per Pattersens plads? <laughs> Nej, der er, der, er, der er vel ikke en i nærheden. Ja, naturligvis. Det, ja. ja, det er klart. Er, klar. er der opstillet nogen form for øh, monument eller noget? Så? Der er vel en lille sten med en plade på, tror jeg. Naturligtvis, ja. Ja, det er klart. Men øh, det er ikke som en stor bongskulptur eller sådan noget. Tryllede Per Patterson den dag, at... Øh, det er Søren Pilmakker, altså. Hvad lavede Per så i deres show? Han spillede på klaver. Spillede uh, Per Patterson på klaver den dag, at uh, pladsen døde i Det ved Brian ikke. Han ved ikke engang, om han var der. Jamen, han har jo læst avisen. Jamen, fanden. det har han, det, han ikke. Nej, det... Du pressede, hvad der siger. Ja, nej. Det ved jeg faktisk ikke. Ja. Per Patterson uh, vinder noget tøj, havde han på den dag. <laughs> <laughs> Brian, jeg skal bare beklage. Brian, uh, hvad laver du til daglig? Jeg er projektleder. Ah. Så flot, ligesom alle andre. Projektleder? Ja, ja. han... Hvilket projekt? Det er en virksomhed, der hedder Tistede Cementvarefabrik. Cementvarer? Ja. Hvilken form for cementvarer Er det halvfabrikater? Øh, nej, alt muligt. Alt inden for cementvarer. Men spidskompetencen ligger, ligger den i de store cementkomponenter, eller i de små? Øh, det er både store og små. Hmm, all round. Men ja, hvad, var, hvad, var, hvad, var, hvad er, er, er Tistede Cementvarefabriks stolthed? Altså, hvad er den, man, man tager frem med særlig en hold ude for varelageret? Uh... I laver mange spalter til hvad hedder sådan noget stalle og sådan noget skældhingsager, men også store byggerier. Spalter til stalle? Ja, sådan noget gris at køre rundt på. Nej, ah, ja, staldespalter. Spalte. Ja. Anders prøver lige at sige det er tre. Ja. Uh, staldspalter, staldspalter, staldspalter. Ja, jeg skal have en palle staldspalter. Ah. Øjeblik. Uh, jeg vil gerne købe en palle stald, palle stald. En palle staldspalter. Den er, det er svær. Det går godt. Ehm, <laughs> um, kan jeg sige den staldspalte? <laughs> palle. Paldesdelspælder. Brian delspiller. tog en blødende ringe, fordi det er vi keder i det, det. Nej, det, det, men det, jamen, du, du æh, per, Brian ja. nævnte, at han kørte bil. Nej, du kører i tog, ikke? Ej, jeg kører godt nok bil. Ej, for tis tog, så ej, ej, ej, ej. Det gik en jernbane engang, Brian. Det gjorde det, ikke? Men, Brian, Det gik ikke jernbane engang. Hold nu lige op, mig tætte ud. Hvad sker? Der er lige noget, der bippede helt vildt, som om det var nogle togdøre. Det øh, tror jeg var Brians mobil. Ja, det er nok alle mulige, der skriver til mig. på alt mul hvad fanden? Du er radio Brian? Ja, er i på du er i yeah, yeah. men, uh, men, uh, men Brian, øhm, hvis du kører en bil, så er det en meget, meget stille bil. Ja, yeah, men det er også. Det er nærmest en limousinkarakter. Ja. Yeah. Øh, har du en trafikmæssig mulighed for at aktivere dit blinklys uden at det er til skade eller gene? For det kan godt. Jeg holder lige så fint ind i siden. Oh, ja, det er er der. Vil du givet yeah. gøre det, fordi jeg kan fornemme, at vi har behov lige for at gætte det? Ja. Yeah. Er I klar? Ja. Yeah. Oh. Oh. Det er jo ikke et blinklys. det er jo det. Må jeg, gæt, må jeg først? Ja, det må du gerne. Ford, Bedford. Bedford, du. Den der gamle bogen påsætten af i gamle dage. Ja, det er ikke noget til at også men jeg tror faktisk, jeg tror, at det er endnu, så at sige, værre. Øh, en, øh, kan det være en transit fra start 80'erne? Desværre. Det er et er det? godt bud. Det er, det er en alter, En Har Det er en ny bil, <laughs> Den ja. er jo ny. Den Den er jo... Ja, den er jo forholdsvis ny. Den har et meget overdimensioneret blinkbil. Ja, det, altså, det er jo bare, hvor man sætter den hen, hvor de får brug den. Prøv lige at tænde Nej, men nej, nej, nej. Prøv lige at tænde igen. Prøv lige igen. Okay. Er I klar? Ja. <laughs> prøv, det blinkrelæ, ikke? Klok, klok. <laughs> Totaltvægten på den bil er jo sådan noget 87-100 kilo. Arh bare for Dynamoen der skal trække det der blinker lidt. Når, når du blinker? Så er folk der så kigger med et langt lys for eksempel. Og... Det er for meget. Uh... <gri> det er typisk de og så skal de. <gri> uh, you got these blinker, I give you blinker. Hey maat, hey maat, jeg kan Og du har vundet en T-shirt og har du en familie? Uh, jeg har en kæreste. Åh. Oh. Uh, hvornår er det på tide, Brian? og for det i orden som man siger? Det, det, det er der vist ikke sådan, øh, men altså, tiden var jo nok, hvis vi kom der, så. Hvor længere I kendt hinanden? Ej, vi har vel boet sammen i ni år, eller så. Nå, så er det jo meget udbredt, at man på et tidspunkt... Nå, nu skal vi ikke Kirsten Gifte Knive, dig. Nej. Hvad hedder hun? Hun hedder Helle. Mm. Det er godt nok. Og hun er faktisk i skole, der. Var det ikke det, man skulle ringe ind i Jo, jo men er øh, øh, god ring. Er hun er god skud. Og <laughs> så griner og en ond. Hvad er hun lærer i? Hun er lærer i øh, tortur og afvaskninger. Ja, så Ej, hvad er hendes fag? Øh, dansk og historie og samfundsfag og huskanslige. Har hun nogle gange øh, nogle elever med hjem, som hun har givet så mange sveder, at de skal med hende hjem? Nej, Gud skal lov dig. Okay. Ej, hun, jeg tror, hun er et godt menneske. Hun er et en elev. Ikke jeg ved af, men altså... Det kan ikke det, som meget opdaget i hvert fald. Nej, nej. Så er hun ikke så slem. Nej. Uh, har du, Brian, haft en meget dårlig lærer, uh, da du var dreng? Uh, nej, det har jeg faktisk ikke. Ikke sådan, at jeg lige er rentet sådan nogle rigtige stykker i nogen. Og så, havde du chancen nu for at give igen, jo? Jamen, det er rigtigt. Nej, jeg tror ikke, jeg havde sådan nogle helt vilde... Det er, det er vildt. altså heller ikke alle lærere, der er idioter. Nej, det er lige, nej, nej jeg, jeg, øh, jeg, jeg, jeg har gået i skole godt så det har jeg ikke mange. Jeg okay. tror, det er to ud af ti, som har testeret... Ja, det, okay. ah, det er ikke engang så meget, men nu... Vil du ikke hilse din uh, kæreste, Helle, og sige, at uh, tak fordi hun gider at gøre det? Det kan du tro, det vil jeg gerne. Og så send en e-mail til os på A, <laughs> A, ja og i emnefaldet vil du gerne skrive standardpas, <laughs> og så din adresse og navn og størrelsen på din og Helles t-shirts-præferencer. Uh, det kan du tro, det vil jeg gerne. Og så kør forsigtigt i Altea'en, fordi at jeg ved, den har jo ikke de der side <laughs> som Volvo er så brønt for. Uh, Nej, det har den ikke. Men den har så meget andet, og hvis du kan ind i nogen, så gør det lige på så er jeg i år uh, han glæder dig jul Brind han glæder jul og helt held ikke? ja kan I uh, have rigtig god dag tak skal med. Er. kom godt hjem hej så so, han må gå til ud Brind vi man. når ikke at spille mere tilspillinger det tror jeg helt, ikke nej uh, nu spiller vi i stedet for noget Michael Simpson og det kan vi godt lide også lige, så er der lidt kodagrammings uh, til en ekstra ja. pina colada den og down under ja så kan det da være at Wombat Boy. han har mulighed for øh. en sms ja. kunne jo ikke gøre men også jo Det var Michael Simpson, det var, er du kom for at få noget, og det er i den lidt uheldige situation, at uh, Anders Breinholt faktisk er gået op for at få noget arme, det er jo du på. Men jeg kan ikke finde min arm det uh, er du skal du Anders, du skal trykke på et eller andet. Jeg kan, jeg kan ikke høre det. Der er et eller andet galt med din mikrofon. Kan du ikke finde din arm det jo? Jeg kan ikke finde min røv. Der var du. Kan du ikke finde din røv? Ja Herregud. Vi er tilbage, mine damer og herrer, i morgen på samme tid, eller nogen var lidt tidligere, bare, altså i morgen, er det ikke godt no. ja. vi ringer, øh, øh, klokken 14 med et program, der er spækket med øh, overraskelser. Og i morgen, der har vi besøg af Tobias og Kier for, fra Blue Foundation, som ja, for, jo rent faktisk er øh, vores hus djs i morgen. Så øh, redaktionen, Kæld. kommer ikke i morgen det skal han lige have videt. hvis det Kønske, er, han, ikke, han ved. Vide, han ikke er i morgen. Ja. Der er ingen os, der tager øh, hey, Jeg har skaffet Michael Meyerheim til den 14. Så I kunne vel godt ringe i gang med mig, og så lave det, ikke? Jo. Øh, det er sådan, at... Øh, <laughs> og Måske sender vi vores sidste program den 14. december. Jamen, vi har jo hørt meget om, at vi ikke sende til foråret. Jo, det vil vi gerne. Det vil være ja. hyggeligt og sådan noget. Og så er der det der med lønfesten i det offentlige, og så er det pludselig, at så bliver der meget stille. Ja. Hvad ved vi? Ikke meget, men det vi ved, det er, at øh, vores podcast er klar inden klokken 18 dag, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at øh, være tilbage igen i morgen. Ha' en fortsat god torsdag. Ja, og øh, med disse ord, hmm. så vil jeg uden, uden yderligere digge der, bede om, selvom det måske i dag har været lidt langsomt, og så øh, gå herfra. I er bilkører eller hvor i nu end sidder. Vi er uh, ja, med den følelse at det nummer som kommer her, fordi vi ved der godt måske at vi er lidt langsommere og det kan vi vel godt se okay. uden at sige at det er dårligt, ja, ja. Ja. Uh, Men så er det gudsk lov at der er musikanten rundt omkring i verden, som kan få tempoet op. Det skulle gerne ske med denne sang. Tak ja. for i dag. Hej, hej. Dubjok. Klokken er meget tæt på 16. Den er ikke helt 16 nu, så i en vis forstand har jeg fået lov for første gang nogensinde at træde vand i 32 sekunder, indtil der er nyheder med Kristoffer Meinner, og jeg har også bedt om ikke at få indløb, det vil sige, der ikke kommer nogen, for den der lille er på vej op mod nyhederne, så vi synes, de Nu er der noget på vej. Fordi jeg tager det, der hedder en kold tyrker, jeg gør det en Toto, ind en vi kan glæde os til i morgen. Allerede nu er jeg glad, fordi der er kommet en sms fra hende, pigen som jo øh, var hende, der stod bag indlægget på Hestenet, øh, hvor hun har talt med hesten, øh, to heste via en øh, øh, teleportør. Det skal vi forhåbentlig høre mere om i morgen. Nu er klokken 16. Der er nyheder.